Чи то думки, чи золото в виважує. Столп із очима та й годі. І не витримає вона. Чого ти мовчиш, Лавріний? Та я Зорі лічу. Посміхнеться лагідно і підведе голову в небо. Хтось лічить грошей, а ти Зорі? Кожному своє. Бережно прикривить руками її плечі. Та й знову мовчить. Ото буде комусь із таким нудьги на ввесь вік, тоді вона і в думці не мала, що віддасться за Лавріна. А час ішов, відскопіла возами осінь, на санях від'їхала зима, і вербовим човником до їхніх бродів прибилась весна. З весною, одваджуючи хлопців, до неї що почав приходити Лаврін. І треба було б нагнати його. А чогось жаль було забити мовчуна, то й вистоювало в садочку до північної години, підсміюючись над ним і дивуючись із себе. Гарне має дивування. Одного вечора, коли саме зацвіли сади, зірвався шалений вітер, і вишневий цвіт, накупаний місячним мерехом, закружляв навколо них. «Заметіль!» – прошепотів Лаврін – і вперше несміло пригорнув її. Яка земетіль хотіла вивільнитись з його рук та чогось застигла, мов заворожена за метіль вишневого цвіту. Як ти гарно сказав, здивувалася вона. Неначе пописаному. Я ще й краще можу сказати, чогось глухо пробурмотів Лаврін. Не повірила вона. Справді можу. То скажи, Лавріни, заомерло в його обіймах. Треба було б відштовхнути його, та й поділася сила в розземлівих руках. І тоді увесь обсипаний вихневим цвітом, він нахилився до її вуст, торкнувся їх і тихо пробурмотів. Виходь за мене, Олена, бо не можу більше дивитися, як -от около тебе інші дурні крутяться. То щоб не лічив комусь ребра, виходь. Вона хотіла віджартуватися, як не раз віджартовувалась від пороботи, але раптом відчула, що десь поділись у неї і жарти, і голос, а щось полохливе і солодке хвилями почало затоплювати її. Чи не за миттіль вишневого цвіту? Тепер вже Лаврін запитав її, як не раз вона питала його Чого ж ти мовчиш? Вона тільки зітхнула, не знаючи, що робиться з нею і що робити їй А він рукою поліз до її грудей, яких вона соромилась, бо великі були Сором і страх охопили її «На вже отак і приходить судьба. Які в тебе груди гарні!» Пробуркотів Лаврін і поцілував западинку між ними. І вся ти дуже славна. Ні в кого нема такої знади. Певне, це доконало її. Не надівочившись, вона вже ставала його. Лаврійни, рідний, і прожибаніла вдовію за своє дівоцтво, за всі свої дні, що минули, що прийдуть. Тоді парубок випростався, віць не пригорнув її і прошепотів у вухо. Що раз скажите. Вона вивинулася з його обіймів. Що, Гаври, не сказати, що я рідний, це так гарно. Рідний мій. Правда ж мій? І вперше довірливо прихилилась до поробочих грудей. І де він взявся на її голову? І де взялася ота заметіль цвіту? Господи, чого ж я не проклинаю оту заметілі лавріна і оті паршиві золоті вуса, який досі не заходила осінь? Идол-то идол-то и больше ничего, хоть бы детей посрамовались.